Молоді теологи, пахолки Ірода, внесли до зали на руках Івана Гушалевича, і він сидів, пишаючись на сплетених руках, немов у бамбуковому кріслі. Перекрещені в пальцях долоні притискав до підборіддя достуту так, як це робив Шашкевич, коли хвилювався. Він обводив присутніх у залі очима, засвідченими вогнем патріотизму. Теологи співали гімн Гушалевича «Мир вам, браття». Вони подавали знаки руками, щоб високоповажне зібрання підвелося з місць, для виконання гімну. Делегати то вставали, то знову невпевнено вмощувались у кріслах. Гушелевич, сидячи на руках в теологів, розкланювався на всі боки, дякував за честь і обіцяв усі свої сили і знання віддати справі рідної кафедри. Та раптом остудив молоді голови і вивів з незручності поважних добродіїв голос Миколи Устияновича, який головував на соборі. Він запитав Гушалевича, які конкретні знання обіцяв претендент віддати новій інституції, в яких працях ті знання зафіксовані, які дослідження та наукові матеріали готовий представити Соборові для легітимації. Гушалевич писнув «Опис парафії Львівщини». В залі вибухнув регіт. Нефортунний претендент сповз з рук і сів глибоко в крісло – Аустиянович продовжував. «Ми маємо вченого, який дав нам основи історії руської мови. Створив елементарну граматику. Дослідив славянські обряди, написав розправу про славянську символіку, склав коментар до слова ополку Ігоревім, осмислив староруську демонологію. Працює над прочитанням рунічного письма та всіх його праці не перелічиш. А ось у мене в руці дев'яте число дневника руського» який по-різному трактується русинською громадою. І, звісно, є підстави для суперечливих думок про це видання. Так. Але чи ви ознайомилися з останнім номером часопису? Ще ні? То я вам зачитаю кілька уривків із міщеної в ній статті Вагелевича «Мученикам больності». Чи спромоглася наша Зоря Галицька поміж просторими масивами австрофільських статей заскородити, бодай, скромну словесну грядку про Шевченка і Кирило Мефодіївців. А Пагедевич пише, «Царат хоче зламати поета, творчість якого стала символом українського відродження і підставою української політичної мислі». Хто з нас на таке зважився? А ось цитата з книги «Буття українського народу». «І встане Україна зі своєї могили, і знову озветься до всіх братів слов'ян, і не зостанеться ні царя, ні графа, ні пана, ні князя, ні кріпака» в Московщині, Польщі і в Україні. Стало тихо в залі. І тоді підвівся митрополит Михайло Девицький, прозваний Іродом. Він вибухнув Філіппікою проти Устияновича, який спровоковує роботу собору на крамольну стезю. Бо чи можна глорифікувати сьогодні будтарів? Та якби вони діяли в Галичині, то їхня доля не була б ні з кращої, ніж у Росії. І русинський клір перший свідчив би проти них. Митрополит присоромлював голову собору за похвальби, адресовані зляшеному Вагелевичеві, який без дозволу консесторії покинув парафію. Я готовий рекомендувати його на посаду, та не професорську, а вчительську, у тривіальній школі, а ще краще було б пострігти і єрея Вагелевича в монастирські послушники. Вагелевич не чекав реакції з залу, він підвівся і промовив до зібрання. Мені в цю мить, панове, сплив на думку один римський закон. Хто входив у місто не крізь ворота, а перелазив через рів або стіну, того карали на смерть. Ви вже мене засудили до страти, хоч я ще не встиг наблизитися ні до воріт, ні до стіни, ні до рову. Не буду цього робити. Я не єдиний серед вас, який заслуговує на професорську посаду. Багато більше на цьому місці міг би вдіяти, як і в Головацький. Зал заплескав. Головацький користувався високою популярністю серед русських учених. Вагелевича ж недолюблювали за його пропольські аспірації. У Стиянович, повагавшись, запросив Якова до слова. «Я згоден зайняти кафедру русської словесності», – промовив Головацький. «Це велика для мене честь. Але за однієї умови. Чи не треба буде припадком виректися свого переконання, і зрадити тій корогві, який присягав їм не перед урядом, а перед совістю, перед Богом, перед судом роду свого. Тої барви я боюся зрадити, і тої барви не скину ні за що, не продам ні за які почесті. Волів би вічно мовчати, ніж мав би зрадити стремління народне. Дякую панові Вагилевичу за високу думку про мене, хоч добре усвідомлюю, що не єсь вищий за нього». Вагилевич підійшов до Головацького, обняв його, і вийшов з зали. Тож свято Іванове продовжувалось, хоч вони милосердно заливали гіркота, і межові камені непорушно стояли перед ним, не випускаючи його у широкий світ крізь браму. А шукати обхідних шляхів нема уже ні охоти, ні сили. Та найгіркіше йому було від того, що на дорозі його поступу стали саме книги, які він мав надалі право тільки пізнавати, і мовчати пропізнане. В нього відібрано голос. На другий день після засідання Собору руських учених Вагдевич пішов до праці в Оссолінеум. Знав, що не обійдеться без прикрої розмови з Августом. Через поему «Гайдамаки» не втішався Шевченко любов'ю серед членів Руського Собору. Проте сподівався Іван на цивілізоване ставлення «малих до великих».